əl ələk surəsi, 19 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə, yoxdan yaradan Rəbbinin adı ilə oxu. O, insanı laxtalanmış qandan yaraddı. Oxu, sənin Rəbbin ən böyük kərəm sahibidir. O, Rəbbin ki, qələmlə yazmağı öyrətdi, insana bilmədiklərini öyrətdi. Xeyr, insan azğınlıq edər, özünün dövlətli olduğunu gördüyü üçün. Axı sənin axır dönüşün Rəbbinədir.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 özü də yalançı günahkar çəkilindən qoy o özünün bütün tərəfdarlarını çağırsın biz də zəbaniləri çağıracayıq yox yox sən ona uyma sən ancaq Rəbbinə səcdə et və ona yaxınlaş